og þau krafta verk sem gjörst hafa fyrir hendur hans. Er það ekki smiðurinn, sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símónar, og eru ekki systur hans hér hjá oss, og þeir hnextluðust á honum? Þá sagði Jésús, hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu, með frændum,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 en kvar sem ekki er tekið viðiður né á iður hlýtt þá skulið hér fara og hrista dustið af fótum miðar þeim til vitnisburðar til lögðu af stað og þrétíkuðu að menn skyldu gjöra ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíyu og læknuðu þá Herótes konungur frétti þetta, enda var nafn Jésu orðið við frægt. Sögðu sögumir, Jóhannes Gýrari er risin upp frá döðum. Þess vegna eru kraftarnir a verki í honum. Aðrir sögðu, hann er Elía, En aðrir, hann er spámaður eins og spámenirnir fornum. Þegar Herótes herði þetta, sagði hann,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 Það mun ég veita þér alltaf helmingi ríkismýns. Hún gekk þá út og spurði móður sína, um hvað á ég að byggja? Hún svaraði, höfuð Jóhannesar skýrara. Jafnstjótt skundaði hún til konungs og bað hann, gef mér þegar á fati höfuð Jóhannesar skýrara kornungkurr varð hreggur við en vegna eyðisins og gesta sinna vildi hann ekki synja henni þessa heldur sendi þegar varðmann og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni en stúlkan móður sinni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 Bröð brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Þissonum tveim skifti hann meðal allra og þeir neittu allir og urðu mettir. Þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur. Svo og fisk leyfarnar en þeir sem brauðana neittu voru 5000 karlmenn.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 að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir